I vanliga fall i Jenny och vänner så brukar gästerna och jag ta med sig nya låtar som vi har gillat mycket senaste veckan. Eh, idag tänkte vi testa en specialare, Jenny och vänner special. Hej och välkommen eh, Erik Berglund. Tackar. CEO. Yes sir. Hur är läget? Eh, bra, lite pirrig. Hur kommer det sig att Men du är pirrig? Eh, jag är inte van vid sånt här. Det känns lite som att jag har en pistol mot mitt huvud. men. Åh oh, nej. Det är okej. Okay. <laughs> vi är superglada att du har liksom tagit här steget över klippkanten och vill vara med på inspelad media. Jag är också glad. Det känns viktigt. Jag tror att det kommer bli väldigt bra. Jag sa att det skulle bli en special. och Det, det kommer att bli för att vi har tänkt att du ska få välja låtar från din nya platta mm. och prata om dem. Mm. Och även några andra favoriter mot slutat. Mm. Hur har du tänkt när du har valt vilka spår som ska få vara med? Från min sköde? Exakt. Um, jag vet faktiskt inte. Jag bara tog några. <laughs> Blundare och pekare. De som jag tycker känns roligast just nu kanske. Ja. Brukar det ändra sig över tid? Ja. Du har sagt att du inte lyssnar på din egen musik. Ja. <laughs> Precis innan vi satte igång så, så nämnde Erik att um, Det här blir första gången du, du ens hör om Sen maastringen mm, mm. Och innan maastringen var det Flera månader också Så då lyssnade jag en gång Jag känner mig hedlig Så jag lyssnade en gång på åtta månader tror jag. Det, det är ju en ära att få vara med nu När, du, när det här händer Uh, ja. vi, vi kör Vi får se vad som händer <laughs> Jag tänker, Vi börjar med titelspåret mm. Wonderland Will it dawn you, will it dawn you, what's it gonna do, what's it gonna do, will it dawn you, will it dawn you. Vad kändes det i kroppen nu då? Bam! Kändes det här. <laughs> Väldigt känslosamt. På vilket sätt? Häftigt bara. Du såg ganska glad ut. Mm. Jag blev glad. Det liksom skakar i hela bordet här när vi lyssnar ja. på den. Så ska det vara. Var det någonting särskilt som du fastnade för nu när du lyssnar? Nej, inget särskilt det här är ju titelspåret från nya albumet mm. Wonderland när föddes första idén kommer du ihåg det till det som skulle bli albumet um, det var nog ganska kort efter att White Magic den förra skivan blev klar så kom det bara um, inspiration bilder i huvudet ehm um, hur såg de ut? Eh, de såg väldigt häftiga ut. Det är så det alltid börjar för mig. Liksom att Det bara kommer att bilder och eh, små, små toner och ljud som man som hör i huvudet. Går de att beskriva för någon som Nej, mig? Nej, alltså inte bättre än vad det vi hörde just. Bl blir musiken så där som du tänker från början? Nej. Det blir ju någorlunda men det blir ju alltid en blek kopia. Det är något som man bara får acceptera. Gud var plågsamt det verkar vara. Ja, det är ganska tufft. Jag tänker på konstnärer ju också. Att ställa ja, det, sig och tavla så och så nej det här ser inte alls ut som du gjorde i huvudet. Ja, men det, det blir lättare och lättare att acceptera tror jag när man lär sig acceptera att det är så det, är. det vi ser och det, alltså det hjärnan uppfattar är ju Alltid en kopia av det verkliga livet. Ja. Det, det kanske är den största, största grejen man måste lära sig. överhuvudtaget. Mm, mm. Det var mm. jättesvårt för mig att acceptera väldigt länge. Hur gjorde du för att du liksom kom över det? Jag utvecklades som person. Okej. Okay. <laughs> alltså att sig själv till livet på ett annat sätt. Känna, känna att man inte... Um, det behöver inte vara på ett speciellt sätt. Liksom. Det får bli som det blir. Man kan bara göra sitt bästa. Och känslan av att det inte går att misslyckas. Det får vara en blekopia. Om det är en blekopia så är det lugnt. Vad, vad är det som har gjort att uh, musiken låter så här? Som vi precis hörde. Jag, jag tyckte att det lät uh, lite chiki. Jag vet inte. Det är mm -hmm. något ord som dyker upp som man inte vet hur man ska översätta på svenska. Men mm -hmm. såhär, liksom Sött Men ändå med någon slags Tang in mm. Känsla vad, vad, vad, har du, vad har du liksom Lyssnat och tittat på För att musiken ska låta så här Om jag ska svara på det så skulle jag nog Behöva röra upp miljarder saker Okej okay. Jag brukar inte ha så Som, som vissa har Att Tydliga förebilder, tydliga inspirations Bilder som andra vet vad det är. Det är ju en miljard av små, små bitar som blir det. Och så tycker jag det måste vara. Den här um, takten som man har i den här låten, är det mm. det som brukar kallas för chaffel? Den är liksom lite sådär, ja, det är v, liksom, ja. mm. lite skev eller galoppig. Ja, jag det. Vad är det som du inte kommer den? För att den är galoppig. Det känns som att man rider. Är det, där? Det är det just därför som det känns härlig? Jag antar det. Um, det, det jag, jag tänker på Holland. eller något. Det finns gammal, någon slags dansmusik därifrån som är ja. ganska avig på något mm. sätt. Ja, Och det kanske är lite, lite utskälld. Det ja. är det någonting? Så är det nog. Ja, Jag har lyssnat på sådana låtar. Jag vet inte vad det är för musikstilen. Nej, jag, vet, jag inte vet inte heller vad den heter. Jag är det, det kallas. Det känns som utskälld dansmusik mm. från mm. 90-talet. Men den, alltså den rytmen är ju Det är något visst. Det finns någonting. Mm. Att musik som känns som man grider. Mm. Men så har det alltid varit. De första TTA-låtena hade också också, ja uh -huh. Jag vet inte vad det, det Och då visste jag inte ens vad det var. Det var bara något som hände. Liksom. Mm. Jag gillar när det svänger. Ja, men det, det, det blir något svängigt mm. Det blir buggigt mm. <laughs> Vi fortsätter uh, Med låtar från uh, din skiva mm. Harakiri mm. Kommer du säga att den här fick följa med idag? Jag tror det är min favorit nästan. Eller nej. Alla är mina favoriter. <laughs> Som att välja bland sina barn. Men den är speciell för att jag har uh, gjort en mycket med Kendall Johansson. En väldigt uh, speciell person för mig. Vad har ni för um, relation? Um, vi är väl uh, bästa kompisar det känns, alltså, jag känner mig så, um, det känns så stort då att få göra musik med en person som honom. Han är ett som, proper geni. Hur skulle du? Mm, det är som att få spela fotboll med slatten. Vad är det som gör honom genialisk? Att han, um, han har så en känsla. Alltså titta på honom när han gör saker Det är som att se. Uh, vatten rinna, eller Det är så naturligt så att det, är... det är skrämmande nästan. Det känns som att jag inte håller på med samma sak som han gör nästan. Det är på en annan nivå. Vad gör han med din musik? Just med den här. Det är alltid väldigt olika. Han är med på de flesta av låtarna på olika sätt. Men den här har vi producerat ihop och skrivit vad är det som han får hända? hända? Alltså, vad är det som gör att låtarna blir extra bra när han är med? Det han gör. <laughs> Låter vattnet rinna? Ja. Yeah. Uh, hur, hur vill du man... det, är sånt, alltså det är sånt naturligt skapande när han gör det. Så att det, det är overkligt att se. Alltså det, det är som att livet verkar rent genom honom. Visst, inga, inga spärrar. Inga... Tankar emellan, så känns det. Så är en förebild. Finns det några andra personer som är viktiga när du gör musik nu numera? Mm. Alltså i min närhet. Um. Mm. Um. Team Rocket. Och J.I. Team Rocket ska vi lyssna på här om en liten stund. Mm. Då kan vi prata mer om dem. Mm. Vad, vad, vad är det, hur vill du att nu att vi vi har lyssnat på två av dina låtar och du hör dem för första gången på länge. Mm. Hur vill du att andra ska känna när de hör din musik? Som, som det känns. Jag vill inte att de ska känna på något speciellt sätt. Jag vill... Jag, om jag får bestämma så vill jag gärna att de ska stänga av huvudet och öppna upp sig bara. Så får, så får det bli som det blir i dem. Jag blev extra glad yeah, baby. <laughs> extra glad när jag såg att du hade plockat med i den här låten. Ja, jag tycker bra. den är en av de bästa på albumet. Kul. Vad, vad, vad tänker du när du hör den? Uh, det är spritt. Svårt att sitta still. Mm? Svårt, ja, att sitta still. Det svårt att sitta <laughs> <laughs> uh, Den känns som um, en ett prakt exempel på när man kan trycka in väldigt mycket i en låt och ändå får den att låta så här hel och, och nästan mjuk mm. det, det gillar jag väldigt mycket Var... mm, det är svårt ja <laughs> det känns som en konst vad uh. uh, det heter Ultra Chaos uh. mm. hur, hur, hur kaosigt skulle du säga att din tillvaro är ditt liv Mm. Alltså det kaoset som, som det här representerar för mig är ett, ett bra kaos. Liksom. Livet är ett kaos. Det blir problem när man, när man vill att det inte ska vara ett kaos. man ska försöka kontrollera det. det. Livet är random. liksom. Har du några exempel på när du har, när du har försökt ruta in saker och det har blivit fel? Ja... Um, uh. Största delen av mitt liv är ett bra exempel Okej okay. <laughs> Men hur lever du ditt liv nu för tiden? Mm. Det är en stor fråga Ja, verkligen um, Det är nog lite lugnare än förr På vilket sätt? Fast det är ändå allt okej okay liksom. <laughs> um. Hur ser dina dagar ut? En typisk dag så... Det beror väldigt mycket på om jag är hemma eller om jag är och gör nånting. När jag är hemma så brukar jag bara äh, gå upp och läsa ganska länge. Um, sen kanske jag jobbar lite men känner för det. Springa, läsa igen, leka med min hund. Prata med någon kompis... Kanske jobba lite igen. Det här är det okaosigaste jag någonsin har hört. Ja, fast det är ändå kaos. <laughs> För jag vet inte vad som händer. Nej, okej. Okay. Men sen vissa i vissa stunder är det ju kaos på riktigt. Ett kaos som inte är så bra. Ofta Och det är ju alltid i stan. I stan? Mm. Vad är det som händer då då? Um, då... Um, då sätter mer mer igång och försöker. Um, det är väl mycket att jag blir obekväm. I många sammanhang i stan. Okay. Och uh, lite för uppspelt. För mycket intryck. Ja, ja precis. Mm. Då blir det. För mycket intryck är ju inte bra allkräs. Det är vi har en skön, lugn, stillsam miljö här när vi spelar in vita ja. väggar och eh, mm. knappt tyst. Det ja, jag gillar vitt. Bra. <laughs> uh, är, vad är, men vad är viktigt i ditt liv just nu? Är Finns det någonting som du liksom lever efter? Mm, att, um, att lyssna djupt vad som händer i kroppen och... Hålla koll på tankarna och inte låta dem färja iväg. Stör är in med den här i lådan? in ett samtal med Gud? Tungt. Mm. Eller det behöver inte vara. Ett lätt samtal med Gud. Nej, Det är tungt. Det? ett lätt samtal med Gud. Men det är ändå inte så dramatiskt som det låter. Nej. Brukar du, brukar du prata med Gud? Mm. Inte en gubbe som sitter i himlen och ser åt mig vad jag borde göra men med med den kraften som finns i alla som du bara försöka komma i kontakt med Jag får nästan känslan av att du är en av de mest mindful artisterna som man kan hitta Ja, möjligtvis. <laughs> Något som är läskigt ord, men ändå. Ja, jag vet inte ens vad det är riktigt. Jag vet ungefär. Jag vad det är riktigt. Vad vi hörde här? Team Rocket. Hymn. Uh, Slöja. Vi, vi kunde liksom inte hålla oss ifrån att peta in lite andra låtar nej, än dina. Nej, nej jag, jag kunde inte det. <laughs> Hur kommer det sig att du ville spela den här? Få gutt om uh, Sincere Yours-kopplingen. Uh, det är den starkaste låten jag har hört på eveter Jag började gråta nu typ. Vad är det som får dig att, att känna så mm. starkt? Jag vet inte. För att det kommer rakt ur dem utan någonting emellan. Det känns som vi vi återkommer till det hela tiden. Det där Att inte ha några filter. Eller ja. inte ha någonting. Det är det, det, är det om. Finns det liksom något trick Finns det något, något sätt eller något metod för att få bort de där grejerna emellan sig själv och det man... Gör. jag tror det finns många sätt att öva på det på och bli, <hör> få den typen av inspiration som leder till det men jag tror det är något som samtidigt något väldigt naturligt som bara händer för att man måste göra det tror jag. jag tror inte man kan välja det va? jag tror det är så när man när man gör ja, musik på det sättet som jag känner att de gör mus ja, musik så så är det för att det är något som måste ut och då kan man inte sätta om det måste ut så kan du inte sätta spärrar dem. för då kommer jag inte ut och utan, det, man, det jag känner när jag hör det är att de måste vara ut det annars, annars går de under och det, det är som det som blir så oerhört starkt liksom. Du har plockat med dig ett par låtar till mm. som uh, jag tänker att du har gillat Nä. och lyssnat på mycket. Uh. Uh, nu är det Arka. Uh. Va, Vad behöver vi veta? Det är en, också en nära kompis. Vilket, är... <skratt> <skratt> och, och. Vilket gör det svårt att veta. Hur mycket det är att man bara älskar personen. Uh. <skratt> Lyssna! Now you're placed in the shape, boys Fading the noise, inject the voice Swimming in my head, spinning, decking the set, fall Back down, giving it high school Taking it off, oh, all yeah. in Pushing it back home oh, Not Trying to wind, win You're running the city och skev och knäpp uh, mm. Jag gillar det jättemycket uh, Vad är det som du fastnar för i det här? Mm. Jag vet inte det, är det, jag, det var det jag började säga lite förut att det är så svårt att veta om det bara är att man gillar en person så mycket så mm. att, att du påminner om honom eller henne Men det här är arket som, som har jobbat med Kenny West och, Ja och, uh. är ni, Men ni är kompisar? Mm har du mycket international producer? Nej, kompisar? Bara, bara, bara han. Jag <laughs> är min enda. Enda vän. Ja. Uh, har, ni, har ni gjort någonting tillsammans? Kommer ni göra något? Nej, vi pratade om det ett tag. Mm. Uh, fast det blev lite för komplicerat. Mycket känslor. Uh, och, och han kände inte riktigt att han var redo för det. Men sen var han tydligen kan okay. Mekanik. Mm. Ah, ja, <laughs> ja. Uh, en fråga som jag alltid brukar fråga alla gäster är: Hur vill du att uh, musiken ska låta det här året? Ingen aning. <laughs> du är fall väldigt med. <laughs> det vill jag inte veta. Du blir överraskad. Exakt. Hade är jag velat hur jag vill att den ska låta så hade jag gjort den. Och så var det bra med det. Men det är upp till de andra. Det låter väldigt... Göra mitt liv spännande. Låter väldigt vettigt. Det är precis samma slogan som vi kör med här i en Vänner. Mm. Vi är så himla, himla glada att, uh, att du ville komma hit. Jag är jätteglad. Bra. Uh, vi ska avsluta med en annan blåt som du har valt. Mm. Uh, Neri. Mm. Sagrada familja. Mm. På småländska blev det. Sagrada, <laughs> Sagrada familjen. Vad ska man veta med den? Jag vet ingenting om den. Förutom att den är jävligt mäktig. Vi kör. Ja. Tusen tack har ett jätte, jättebra 2014 tack själv var det samma